velkommen til bogmærkets juleedition. 5. december! Ja, yeah. og det betyder, at det her er 5. afsnit. Ja. Yeah. Og i dag skal vi forhåbentlig høre mere om... ...Bedstefar og hans piber. Jeg håber det. 5. december. Når man, sådan ligesom mig, bor i en blok inde midt i byen. Altid. Og når man så ikke engang må gå op på loftet alene for at kigge efter mus og nisser og den slags. Ja, så er det nu meget rart at komme ud og besøge sin bedste far ude på landet, hvor der er masser af lofter med mus og nisser. Lofter, siger du. Har han flere lofter, ham din bedste far? Ja da, er du tosset. Han har først et loft oppe over stuen og køkkenet, og derop kan man godt være så heldig at træffe et par mus. Så har han også et loft ovenover over de værelser, hvor vi sover, og der kan du lige regne med, at der er masser af mus. Det ved jeg ganske bestemt. For når jeg ligger i min seng om aftenen, så pusler det rundt derop, så det frem drysser ned i hovedet på mig. Så, samtidig bliver bedstefar lidt nævn på alle de der mus. Jeg er jo snart ikke til at være for mus, siger han. Og det er ikke, fordi jeg ikke kan lide mus. For jeg holder i grunden forfærdelig meget af mus. Næh. Det er det, at de pusler. Og larmer og støver alting til. Men musen er der nu alligevel. Og så var der det, om vi så havde flere lofter. Ja, da, er du tosset! Der er der for eksempel også et loft ovenover stallen. Hølloftet kalder vi det, fordi bedstefar kaster alt sit højt derop. Og hølloftet er det rareste af alle min bedstefars lofter, for på hølloftet dufter der så dejligt, og der er ikke ret mange spindelvævl, og så sover Nisse Pok. Derop. Hvordan jeg nu kan vide det? Ja, det, det kan jeg jo heller ikke vide sådan helt bestemt, men jeg har det bare på fornemmelsen. For når hyllloftet er det rareste loft, bedste for har, og når det nu engang er der, vi altid sætter grøden frem til Nissipok, ja, så synes jeg jo netop, at det må være det bedste sted for ham at sove. For hvis han ikke har spist alt sin grød, inden han falder i søvn, ja, så kan han jo bare stå op og senere på natten tage sig et par mundfulde mere. Men han sover nu ikke altid deroppe, og det ved jeg ganske bestemt, for nu skal du høre. I morges, da jeg tøffede ud i køkkenet på mine fødder for at få lidt varme fra komfuret, så fik jeg øje på bedstefars træsko. De er altid fulde af halm, for det er så dejligt varmt at gå rundt med. Men så er det, at jeg kigger nærmere på de der træsko og men sanden om den ene træsko er helt tom for halm, og i den anden træsko er der mere halm end der plejer at være. Og ja, du tror mig måske ikke, men i den træsko med halmen lå der også en sok, der ikke var større end en tommelfinger. Ja, hvad giver du mig? Sådan en sok tilhører ikke min bedste far. Det kan jeg love dig. For bedstefars sokker er begge to omtrent lige så store som nedløbsrør. Næh, sådan en lille sok kan kun tilhøre en nisse. Og da der jo altså kun er én nisse her i huset, ja, så kan det altså kun være pok, der har glemt den. Tænk engang at være så lille, at en sokker ikke er større end en tommelfinger. Hvordan må Nissa få fat i så små sokker? spørger jeg bedstefar. Hmm, ja, siger bedstefar. Se, det er nu en af deres hemmeligheder. Og dem tror jeg ikke, vi skal blande os i, sønne Det var femte afsnit. Og vi har fået noget ret vigtigt at vide. Nisse Pog i bedstefars sko. Lise i bedstefars sko. Men vi har jo ikke fået det direkte at ved Det er lidt noget, vi bare tror. Men altså, hvornår tager du strømperne af? Når jeg skal sove, eller hvis jeg skal bade Ja, og nisser går jo ikke i bad. Slet ikke i nogen sko. nej og i hvert fald ikke i bedstefars sko. <laughs> Ej, det synes jeg er lidt hyggeligt. Det kan jeg også tænke over, hvis I nu har stinkefødder. jeg så gider jeg næsten ikke at sove i jeres sko. Det er måske ikke super rart. Men man kunne også... Kig lidt efter i sin sko. Om der ligger små store sokker? Ja. Eller om der var andre tegn på, at der var en nisse, der havde sovet der. Ja, ja, jeg tænker også, det må næsten være altså, drengens tommelfinger. Og den er ikke så stor en tommelfinger, som hvis det nu var fars kæmpe store tommelfinger. Nej, det er rigtigt nok. Og så, så synes jeg også, at det er lidt spændende, det her møde at nisser har hemmeligheder. Sådan som, hvordan får de fat i små sokker? Altså, sokken er jo mindre end baby-sokker. Ja. Altså, jeg kan i hvert fald have to tommelfinger inde i en baby Måske tre, hvis jeg havde tre. <laughs> ja. Men jeg har kun to. Hemmeligheder er altid spændende. Hemmeligheder er altid spændende. Og det lyder også som om, at nisserne har flere hemmeligheder. Jeg tror, de har mange hemmeligheder. Det er sygt spændende. For eksempel, hvad laver de resten af året? Hvis de kun bor hos en i december. Jeg tror, de sover. Sover. Eller også laver de julegaver. Jeg tænker også, det kunne være, at de resten af året var et sted. Altså det samme sted at lave julegaver sammen, ikke? Ja. For eksempel op ved julemanden. For eksempel op ved julemanden. Mm. Jeg kan godt lide julemanden. Det kan jeg også. Men jeg kan også godt lide Nisse Bok, som glemmer sine sokker. Jeg tænker, render han så rundt nu kun med én sokke på? Det kan render flere sokker. Den, så han ikke, ikke bruger den samme hele december Men du har selv hørt, hvor stor hans kuffert er Tror du virkelig, at der er plads til mange sokker i den kuffert? Men det er der jo, hvis de ikke er større end en tommelfinger. Ja, okay Du har ret, du har ret. <laughs> Det passer sammen Jeg tænker også, hvor store er bedstefars fødder? Mm. Det kan være, at de er Altså hvis han Sokker so er på størrelse med nedløbsrør Ja Så må de være ret store det er selvfølgelig rigtigt. Det er faktisk en lidt tyk fod, <laughs> Ja, ja. Men det kan også være lidt meget tynd nidløb, tror jeg. Ja. Hvad, med, hvad med jeg bor i et sted, hvor man har loft? Og hvis I har et super hyggeligt nisse loft, må vi så ikke få et billede af det? Eller hvis I har et andet sted, hvor I stiller grød til nissen? Jeg gør det nede i vores kælderrum. Nej, det er også lidt hyggeligt. Men jeg har jo ikke noget loft, hvor nissen kan bo. Det er faktisk rigtigt. Men der er varme i kælderrummet, så der kan den godt bo. Jeg tror lige, jeg skal hjem og tjekke, om vi har et loft. Vi har i hvert fald en kælder. At ja, du må hjemme og undersøge, hvor næsten kan bo. Ja. Nej, det er faktisk lidt, øh, det er lidt dårligt, at jeg ikke allerede har gjort det. Men det er kun den 5. december. Jeg kan nå det endnu. Ja. Ja. Så tror jeg, at vi sætter bogmærket her. Ja! Yeah.